«Євгену Олександровичу доброго дня ще раз! Привіт! Вітання вам від Георгія Ісаковича!» Генерал відбувся мовчанкою, але я сказав «Дякую, передам!» Мій розрахунок будувався на тому, що Генек в курсі жорикових зв'язків у силових структурах і розуміє, що зараз я, як то кажуть, не відходячи від каси, перевірю всі його відомості. А уникнути цієї розмови присвідкові не вдасться». Адже тоді я матиму право підозрювати, що він сам усе це організував. То як? Вам вдалося щось довідатися про мою людину?» Генерал зітхнув. «Це не наші. Я перевіряв. І не ментовські. Там усе складніше, але схоже, що це не вони. Ви впевнені, що не ваші? Може, приховують?» «Сказав, не наші. Значить, не наші. А про решту у тебе є кого спитати?» Генерал натиснув відбій. «Ну що там?» – каже, не їхні. Жорик крекнув. «Розумієш, Сергійку, так, як мені розповіли люди, ані МВС, ані прокуратура, тут теж ні до чого». «Як це так?» «А от так». «І що це означає?» Старий злодій сумно похитав головою. «Бачиш, Сергійку, зараз у Донецьку силовики зовсім від рук відбилися». «Відбилися від рук?» «Так, Київ ні за що мають». Справ своїх нагору не світять, вказівок не слухають, роблять тільки те, що їм у Донецьку сказали. Відокремилися? Точно, відокремилися. Вони там давно самі свої справи ведуть, людей закривають, коли захочуть, судів і прокурорів не слухають. А зараз взяли нову моду до Києва їздити і тут забирати людей по своєму Донецькому закону. Тобто? А чого ти дивуєшся? Посвідчення у них, як у всіх? Беруть кого схочуть і везуть до себе. Там закривають і пресують, бо влади київської для них нема. То ви хочете сказати, що моя людина... Вони забрали. Вони. Ти через Київ її не достанеш. А що ж тоді робити? Жорик замислився. Добра людина. Цінна? Дуже цінна Георгію Ісаковичу. Тоді це тільки Павлик може допомогти. Тільки Павлик... Треба, щоб він пішов особисто до Віктора Федоровича. Може, так воно вирішиться. Паша, це варіант. Варіант, Сергійко, варіант. Тільки як ти в такій ситуації будеш до Павлика звертатися? Тяжко буде тобі звертатися. Чому це тяжко? Я подивився на старого бандита, не розуміючи сенсу його слів. Здається, я пропустив щось важливе. Зачекайте. Мені тяжко звертатися до Паші? Не йому до Яника, а мені до нього. Ну, а як же? Тобі, звичайно, тобі. Бачиш, як у Ірочки невчасно все це з Ларочкою сталося? У Іри з Ларисою? Ага, от чому він про мою дружину так докладно випитував? Так, а ти, Сергійку, хіба не знаєш? Оце ще мало мені проблема. І ще одна, Юрка посварилася з Ларисою. При їхніх стосунках це було не дивно. Моя дружина навіть згадки про пашину половину не переносила. А та навзаєм всю голову чоловікові проклювала, аби він гнав з каналу цю шваль, яка перетягує на себе всю популярність. Проте я ніколи не сприймав трагічно цієї антипатії. Жінки взагалі не дуже люблять одна одну, а мужики натомість завжди можуть домовитися. Ну, вірки з Ларисою вже багато чого було, все це ми якось пережили. Ну і добре, значить і це, дай Боже, переживемо. Від цих слів мені стало тривожно, точніше, ще тривожніше. Георгію Ісаковичу що сталося? Просто щойно з аеропорту. Навіть додому не заїжджав і ні з ким не розмовляв. Старий нахилився і дістав з-під столу пляшку води. «Ти попий водички. Це тільки здається, що взимку не треба водичку пити. А не ручки, їх промивати треба, знаєш як? Треба пити водичку цілий день аж до вечора, а ввечері вже не треба. Тоді каміння не буде і запалень не буде». «Дякую!» – я слухняно відкуркував запропоновану пляшку. А з Ірочкою трапилася нехороша історія. Вони з Ларочкою бійку затіяли. Прямо на телеканалі в приймальні. «Мамочко моя!» Ларочка хотіла обличчя її роздерти, а насправді вийшла навпаки. Мені казали, що у неї самої обличчя дуже подряпане, а в Ірочке голова розбита, бо Ларочка її за волосся підлогу била. Напевне, вигляд у мене був той ще, бо Жорик ще раз наполіг. «Ти пий водичку, пий!» Поки я ковтав з горличка, він продовжив. Кажуть, Ларочка проходила поруч із приймальнею і почула через відкриті двері, як Ірочка розмовляє по телефону. Кажуть, вона про неї щось говорила, а Ларочка говорить, що про Павлика. На цьому місці оповіді я захлинувся водою, бо до мене нарешті дійшло, про що розповідав Жорик. А він підвівся з місця, поліз до шафи і запропонував мені серветку. «Дякую, Георій Ісаковичу, <кхи> дякую!» «Тому я думаю, що тобі звертатися до Павлика буде незручно. Він, ти знаєш, інколи дуже прислухається до Ларочки». «Нічого собі!» «Ні, звісно, Паша не зовсім підкаблучний, бо інакше моя дружина давно б уже завершила телекар'єру» але й проявляти дива героїзму, допомагаючи мені, домагатися зустрічі з прем'єром, щоб врятувати Сапулу, він навряд чи буде. Спустить питання на гальмах, цим усе й завершиться. «Цікаву історію ви мені розповіли». «Цікаво. Як іще можна було назвати те, що відбулося? Не казати ж в голос усе, що я думаю про цих скажених сук. Жорик – людина патріархальна, родинні цінності для нього понад усе». «Ну, яка вже була, Сергійку, таку й розповів. Від себе нічого не додав, все лишив, як чув». «Так тут і додавати нічого не треба». Я сумно посміхнувся. «А от якби ви додали, що все вигадки, я був би дуже вдячний». Жорик тільки мовчки по-старечому розвів руками. «Ну добре, Георгію Ісаковичу, побіжу я. Ви ще, будь ласка, по моїй людині попитайте, а раптом це все-таки хтось із наших» а, може, на Донецьких якісь ходи відшукаються. Попитаю, звичайно, попитаю. Дякую. Опинившись у коридорі, я дістав мобільний і набрав дружину, але потім передумав і, не чекаючи годків, натиснув на відбій. Ну що, насправді, я можу їй сказати по телефону та ще із чужого офісу? Розбірка почекає додому. Володаря колес поки не було, і щоб не світитися перед ймовірним хвостом, я влаштувався почекати біля заднього виходу з офісу. Ситуація зайшла в глухий кут. Якщо все те, що сказав Жорек, правда, якщо вони й справді мають у Донецьку приватних ментів і приватні тюрми, якщо вони забрали катьку туди, у мене не лишалося жодної можливості діяти. І єдиний шлях порятунку перерізала моя дорогоцінна дружина своїм невеликовним ідіотизмом. За що затримали катьку? Ким був цей солідний, з яким вона сиділа в ресторані? Навіть розпитати Нівко. Може, це через взаємозаліки? Але якщо звернутися з цього приводу до гриба, то замість допомоги отримую сеанс паніки, купу пліток, а справа піде в рознос. Нам зараз категорично не можна виглядати слабкими, і без того все тріщить по швах, тільки дай слабину, одразу порвуть на шмаття».